wanaangaza wanaingia wane na wimbo dhambi ilipoingia ingia duniani wasi hii wasikilizaji wetu tuweze kuwa salimu nyote katika jina la Yesu. Mimi kwa hii kuwakaribisha katika radio hii yetu ya Baguzi Digital Radio ili tuweze kuendelea katika makala maalum ambayo tumekuwa nayo makala ya neno ya mama na hivyo popote pale uko pia kwamba umekaribishwa katika makala haya ili tuweze tuweze kuanza pamoja basi ningependa uh, tuweze kumkaribisha Mungu kwa njia pekee ili tuweze kuingia moja kwa moja katika makara haya natuweze kuomba Baba wetu na Mungu wetu na sana wewe uliyeko wako wewe ulioko na wewe utakao kuwako Kuna Mungu mwingine kama wewe Ana wewe ndiye muumbaji Wewe ndiye unaodumisha Wewe ndiye Bwana wewe ndiye mwokozi Saidi yako hakuna kwa kandidi mkononi mwako asubuhi ya leo ikiwa kwa wengine ni jioni ikiwa kwa wengine ni mchana kuomba ili uweze kuwa pamoja nasi katika makala haya maarufu makala ya neno tasimama ya ozidi kuweka radio hii ya baguzi global radio kononi mwako niomba ili bwana uweze uendelee kubariki radio hii na mipangilio yote iliyoko ya kuweza kueneza injiri hii sababu wewe ndiye umeagiza twende kote kote katika ulimwengu kuwafanya wote kuwa wanafunzi wako ila anaoamini yaweze kubatizwa ndipo utakapokuja wote waweze kuwa tayari blank Pomba roho wako aweze kutamaraki mawazo yetu, yetu na miili yetu. Naendelee kutufundisha, kutushauri na kuendelea kutupatia hali ya kutumika kadri utakavyoona sahili Kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika usikilizaji wa siku hii ya leo, naweka wote wafu mkononi mwako uendelee kuwalinda na kuwatunza. Nami kama mtumishi wako naomba ukanisamehe na kunitakasa na kuweza kunitumia kama chombo ili niweze kuitoa neno lako jinsi linavyo pili naomba mwanzo mzuri hadi tamasha naomba kwa jina lilo duniani na mbinguni jina lake Yesu Kristo Bwana ozwe amen basi katika series ambaye imepita tulikuwa tunaangalia muganga, mchawi nabii aliyekuwa na kusudia kuweza kuwarani watu wa Mungu na tumeendelea kuona ya kwamba mambo haikwenda kama vile alivyo kuwa amepanga tukaona hivyo ndivyo Mungu anavyoingilia kati mipango mahususi ambaye shetani anatupangia kutuangamiza Mungu anaingilia kati na anakataa kata, kata Na hivyo huyu mganga mchawi kaona yeye alipoenda kualani watu wa Mungu kwa sababu ya kupenda ujira wa uzarimu Alikuwa amejaa rana ndani ya moyo wake na mawazo yake yaliwaza tu kupokea ujira wa udharimu Lakini kila wakati alipojaribu kama vile Bwana alivyo kuwa memtokezea. ya kwamba hatafanya yaliyo yake maana yeye ataweza kufanya yaliyo ya Mungu. Alihuzunika sana lakini mwishowe ilimpasa aweze kufanya kama vile Mungu alivyo kuwa amekusudia. Na ndipo tukaona mwishowe Baramu aliweza kuendelea kuwabariki watu wa Mungu badala ya kuwarani. Hivyo ni kusema roho wa Mungu aliweza kuchukua nafasi katika maisha yake kumtumia. Na ndipo Baramu baraki akamsihi akamwambia basi afadhali usiuache kuwabariki hata uweze kuacha kuwarani ana unaendelea kuwabariki kabisa hivyo akamsihi bab akamsihi Baramu ya kwamba usiweze kualaani kabisa na tena usiweze kuwabariki kabisa lakini Baramu akamwambia nilikuambia kimbele ya kwamba mimi nitasema tu yale Mungu wanaotaka kwa hivyo mimi siwezi kusikiliza kulaani ama kutorani bali niko hapa nitumike kwa sababu mimi sina langu ndipo basi tukaona bado alikuwa tumaini huyu Baraki akaendelea kumpeleka katika mahali pengine akaenda katika mlima wa Piori na akaweza tena kuandaa ng'ombe na mbuzi pahali pale na ika na madhabahu yakaweko pale lakini this time round huyu mganga kwenda kufanya uganga wake maana aliona kweli Mungu hawezi kupita kuendelea kuwabariki watu wake ndipo basi akaangalia akiwa juu ya mlima akaweza kuwa kuwaona wale wana wa Israeli wakiwa kule katika ponde bonde lile la Jordan ndipo akaanza kuwabarki yakiuliza "Ee hey jacobo. hema zako ni zuri namna gani? Na zinaonekana kama mwelezi" zinaonekana ya kwamba ni kama musuberi uliyopandwa na Mungu na muelezi ulio ndani ya maji ndipo basi akatunga medhari yake akasema ya kwamba salamu mwana fungu, mtu fungu wa Biori aliyefungwa mtu aliyefungwa macho anasema ye hivi ye asikiaye aneno ya Mungu na anaona maono ya Mungu. Amefunguliwa macho. Akasema hivi. Kweli wana wa Israeli. Wao wako katika bonde lilopa lilo kando kando ya mto na wao wako kama mwelezi kando kando ya mto maji yatafurika mbegu zake zitakuwa ndani ya maji na mfalme wake atatukuzwa kuliko wagagi akasema Mungu aliwaleta kutoka Misri na hivyo ana Israeli ana nguvu mfano wa nyati alinama akalala kama simba kama simba mke nani ataweza msua na hivyo abarikiwe yeye atakao kubariki kara niwe yeye atakaye kula kwa hivyo tukaona watu wa Mungu hapa wanaadirishwa na nabii huu wa huyu mganga mchawi nabii na vile mti wa mwele mwelezi unavyokaa na hivyo ni kusema ya kwamba katika miti yote huu mti ambaye unaitwa spinda unaitwa shida ya rebanoni ama mwelezi wa Lebanoni, hiyo mti tulioona kwamba unastawi vizuri sana katika hali zote katika wakati wote. Na ni mchi ulio mti mana sana maana unakumbuka hata katika hekaru la Sulemani Iliweza kujengwa na miti kutoka rebanon ambaye ni mielezi iliyokuwa ina ina ina inamalizwa ina, ina juu na dhahabu. Na hivyo ni kusema ya kwamba Nchi hii ya mataifa hili inalinganishwa na mfano wa bonde ambalo limepandwa liko kando kando ya mto na hivyo tunaona ya kwamba kweli nabii huyu na lingine ila kuweza fulani kubariki watu wa Mungu na hivyo mimi na wewe tujue ya kwamba kulingana na unabii huu Mungu anasema ya kwamba uhai wetu umefichwa ndani ya ume, umefinyo pamoja na Yesu Kristo ndani ya Mungu katika katika Mungu mwenyewe Wakorathai anatuambia ya kwamba neno hili ndivyo ya kwamba uhai wako na uhai wangu umefichwa ndani ya Kristo katika Mungu na anasema ya kwamba mwenye haki atastawi kama mtende atakuwa kama mwelezi wa lebanoni na ndipo basi mitiote hakuna mti ulio na ulio na ustawi mzuri kuliko mti huu na hivyo ni kusema mtini huu ama mwelezi huu unaonyesha watu wambaye ni taifa la Mungu na bingu jinsi inavyoweza kuwatambua wote wanaoti sheria za Mungu na kusikiliza maagizo ya Bwana na akaweza kutoa unabii kwamba mfalme wa nchi hii ya, ya Israeli atakuwa akitukuka kuliko Agaki. Na Agaki alikuwa ni mfalme wa ameraki na hii ilikuwa ni taifa lilo kuwa na nguvu sana. Na neno linasema maji yatafurika katika nduo zake na mbegu za huu mwelezi itaanguka majini na hivi ni kumaanisha kwamba watu wa Mungu wataendelea kustawi katika wakati na kujimudu katika wakati wowote ule na hivyo nabii huyu alipomaliza kuwabariki hawa watu balaki akamwambia basi ondoka naenda kwenyu sasa nilitaka kukubaliki eh, nilitaka kutunikia tunu kubwa lakini Mungu Bwana amekukatasa na ndipo akamwambia nilikuambia hata kama ungenipa nyumba yako ikiwa imejaa dhahabu singesema chochote tangu na akamwambia kabla sijarudi kwa watu wetu nitakwambia yale yatakaoweza kufanywa kwako wewe na hawa watu. ipo akasema mimi namuona lakini sio saa hii. Na akaendelea kusema namtazama lakini sio karibu. Nyota itatokea katika Yakobo. Na nyota hii itakapotokea katika Yakobo itaweza kuwa na hali ya kuweza kutawala na itapiga piga mobu na itapiga watu wote wale wa Kanani na itaangamiza kabisa kabisa mataifa haya yote na ukweli yeye atakaye tawala atatoka katika Yakobo atawaangamiza wote watakaobaki akaangalia wamereki akasema akamereki yamekuwa kwanza katika mataifa lakini mwisho wake atafikia uharibu mifu akaangalia mkanani akasema makao yako yana nguvu lakini hata hivyo japokuwa una nguvu wewe mitundu chako imewekwa katika jabari akanani wataangamishwa kabisa Wapendwa Neno linasema ya kwamba Israeli ikawa iko katika hali nzuri sana hata mganga alipokuwa anajaribu kufanya uganga hakuweza kuangamiza uh, Ukiangalia katika Hesabu 23 anasema ya kwamba waIsraeli hakuna uchawi wala uganga maana wamebarikiwa na Mungu alipokuwa amevunjika kwa kutopata mali hii akaweza kurudi kwao na alipofika nyumbani kwao Mesopotania roho wa Mungu aliyekuwa hamem, hamem, amemteka akamwaja na alipo sasa rudi kuwa yeye ile tamaa ikamrudia na akaweza kuanza kufanya jama kuweza kurudi katika huko mwavu ili aweze kuleta mipango mahususi ya kuweza kwaongoza wa Moabu na wa midiani, waweze kuweka mitego mibaya kwa wana wa Israeli ndipo waweze kutenda dhambi na ndipo waweze kwa Mungu aweze kuacha setani Shetani anapomtavuta mbinu hizi na zile kutuangamiza wapendwa anapona tunasimama katika neno mara nyingi anatumia mambo ya anasa za ulimwengu huu ili iweze kutuondoa na amiiweze tuweze kuingia kwazo na wakati wowote tunapoingiza kia katika naza za ulimwengu huu Mungu aliye aliye yetu Mungu aliye mlinzi Mungu alie mwokozi Mungu aliye bwana wetu anaondoka maana hawezi kukunywa kikombe cha shetani pamoja nasi Na hivyo ndipo akarudi na akaweza kufanya njama zote zile na akaweza kuona matunda yaliyotokea kwa ajili ya mipango mibaya ya kuangusha ya kuwateka watu wa Mungu na akaweza kuona watu wa Mungu wakiangamia kwa sababu ya kutokuwa ya, ku, ya kukataa ama ya kuacha agizo babana lakini hata hivyo Bwana akumwadilia hata na yeye aendelee kuishi manake alipowweza kuendelea kulipisha kizazi kwa wamidiani walioweza kutumika sana kuwatega hawa watu na kuwaingiza kwa dhambi hata na baramu mwenyewe akawa aka kuwawa kuuawa hapo hapo Alikuwa anatamani sana kufa kifo cha wenye haki lakini hakukubali kuishi katika maisha ya wenye haki. Dipo alikuwa analia anaomba ningependa nikufe kifo cha wenye ha haki na hata mwisho wangu uweze kuwa kama mwisho wa mwenye haki. Lakini kwa sababu hakukubali kuishi hivyo, basi alikufa akiwa adui wa Mungu hivyo tukaona baramu ni sawa sawa na judasi aliyeweza kufahamu ukweli wa Mungu na akatumika kabisa hata akatoa unabii ambaye tulinausoma unabii hata unaohusu kuja kwa Yesu mara ya kwanza na tunaona jinsi yalivyoweza kutumiwa na roho wa Mungu kuweza kuwabariki hawa wana wa Israeli lakini yeye kwa sababu ya kutamani alijira wa udharimu aliweza kuwa sawa sawa na kulinganishwa sawa sawa na judasi kwa sababu judasi naye alimjua Yesu lakini ni kitu moja hapa ambaye ninashangaa ninapokiangalia katika watu leo wanaojiita wa Kristo na wengine wanaojiita eh, manabii wa Mungu una kitu kinao lingana sana na mambo yaliyokuwa yanafanywa na huyu mganga mchawi ambaye ni nabii ya kwamba ye alijua mnabii alijua Mungu na akaweza kujifanya kwamba ye anamtumikia Mungu lakini e, kama Judas vile alivyokuwa kuwa amemwamini Mungu na akaweza kujiunga na wana wa wanafunzi wa Yesu wa, wa, wa, wa hivyo ivara uh, alivyokuwa lakini baramu hapa tunaona alikuwa anataka kazi hii ya Mungu kuiweza kuiweka kuwa kuwa jiwe kubwa lake la kukanyaga akijiletea utajiri wa udharimu hivyo ndivyo hata leo ninashangaa ninapoona wahubiri wanaendelea kujitajirisha na neno hili la Mungu wakiendelea kuwadhurumu watu wa Mungu wakiendelea kupata pesa ambazo za haki wa kupitia kwa wanadamu ambaye labda hata wengine ni maskini sana na huku wanaendelea kujitajirisha na wao wengine wanaendelea kulia ni kwa nini ninasema hivi wapendwa ni nakumbuka siku moja nilifikia hadithi iliyokuwa inazungumza juu ya mama moja aliyeweza Uh, ku aliyoweza kusikia mwito wa kupanda mbegu na yeye alikuwa wakiwa na mke wake walikuwa wameuza eh, prot moja huko Nairobi inaposema uh, protini na sehemu ndogo ya ambayo ya anzi walipokuwa wameweza ku, eh, kuwa nayo wakauza na walikuwa wameuza nyakati zile eh, kitu kama eh, shilingi za Kenya um, eh, hamsini. na mama ndiye alikuwa ameziweka na akasikia ya kwamba ukipanda mbegu unaipata mara mbili na hivyo akadhania ya kwamba hivyo ni ukweli mtupu na akachukua zile pesa bila kumwalifu mke wa mume wake na akaenda akazipea akazipanda kwa mhubiri fulani na alipozipanda basi akaweza kungojea ili ziweze kuzaa lakini maish, m, m, ha kujua ya kwamba chochote kinaoza kuna uwezekano wa kukufa hivyo huyu mama katika umaskini huo na katika hali hiyo ile peza zikawa nikana kwamba zime, tokomea na mwisho alianza kulia akisema zilikuwa za shamba zilikuwa za nini lakini takini yetu alioenda na akapeleka kwa hivyo unaona ya kwamba adidi hiyo ilileta shida nyingi sana ndani ya nyumba na wakati wote unapokataa ukweli wa Mungu ukae ndani yako ya kwamba dhambi inapoingia moja inaingia shetani analeta ingine na inaendelea kuangamiza na kwa hivyo unaposikia kitu dhamiri yako inawakwambia acha wachana na hiyo kitu maana unapoendelea atakukuletea sida kubwa. Wengine wanavunja vunja dhamiri zao. Wanajua vile wanavyofanya ni makosa, ni kinyume na Biblia, ni kinyume na mapenzi ya Mungu na wanajilasimisha na wanajisukuma ni, ni, ni ili waweze na kusudi kusudi la kujisukuma mambo ambaye dhamiri ya mtu inaendelea kumustaki ni kwa sababu anataka yule anaotaka kufanyia hivyo aweze kuhisikia na kujua na kumtambua yeye ni nani. Mambo ya kutaka kutambuliwa hiyo ni kitu kinao kuwa na ubinafsi mwingi. Na ubinafsi huu unaletea watu shida kubwa. Unaweza kudhania unaingiza mtu mfulani kwa shida ukajiigiza kwa shida wewe mwenyewe maneno wapendwa sisi zote hata kama tumesoma hata kama tuna, tuna kazi nzuri kiasi gani hata kama tuna pesa kiasi gani hizo pesa ni za muda na Mungu ndiye anaowapatia watu njia ya kuweza kupata mali Mungu ndiye anaowapatia watu hekima Mungu ndiye anawapatia wewe anakupatia wewe na mimi ile tulicho nacho kwa hivyo ukidhani ya kwamba ni kwa sababu ya bidii zako ama maalifa yako ama masomo yako ama lolote lile ulilonalo wapendwa ningependa ujue ya kwamba yote ni vya Mungu kwa mujibu wa kitabu cha isaia anasema dunia hii ni ya Mungu na vyote vinao ja dunia hii ni mali ya Mungu pia na wanadamu na wanadamu ni wewe na mimi ndipo basi tuweze kuomba ombi kama hili hilo na la Daudi Daudi aliomba ombi hili ombi ombi gani? Katika kitabu cha Zaburi Zaburi 17 aya 5 anasema hivi Nyayo zangu e Bwana zimeshikamana na njia zako e Bwana hatua zangu azikuondoshwa ama asikujikwa uknaposikana na unapochukua hatua zinapoenda sawa, sawa na mapenzi ya Mungu hakuna wakati utakapoweza kujikwa hivyo ni kusema unakubali nyayo zako ziweze kuenenda katika njia za Bwana na wewe hautaweza kujikwa ukikubali shetani aweze kuondoa Hatua mmoja tu ambaye ni kinga maalum linalotokana na Yesu ya kwamba anaingiza dhambi ngine na ingine na ingine na ingine ndio unaona hata watu wazuri sana wanaojulikana tangu eh, tangu zamani wamekuwa watu wazuri sana wanapokubali roho mchafu waingie ndani ya maisha yao wanabadilika na wanakuwa zaidi ya wanyama wanabadilika na mnashangaa wanapoendelea kutenda mambo kwa nini mtu fulani Nimi siwezi kuamini fulani alifanya hivyo lakini ni kwa sababu gani wanakubari shetani ya tamaraki maisha yao roho mchafu tamaraki maisha yao roho ambaye anaongoza watu kwa kutenda dhambi na dhambi ile unapokataa nayo ndani yako roho hao wanaendelea kukaa ndani yako wanakutumia wewe unaendelea kufanya udhalimu unaendelea kufanya bila kujali Mungu anasikiaji. na Nakumbuka ya kwamba wapendwa, lolote lile unalo lifanya hapa duniani, chochote kile unachokipanda, ndugu na dada yangu, ni lazima siku moja utavuna. ana hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Baramu aliweza kupanda uzarimu akapanda ule hali ya kuabudu sanamu, akapanda ile hali ya fitina chuki akapanda kitu ambacho kinatokana na shetani inaitwa matendo ya mwili na matendo ya mwili neno la Bwana linasema katika kitabu hicho cha garantia tano ukiendelea katika aya ile ya moja anasema kati ya mambo yote yanayotokana na mwili yote haya ikiwa ni usherati ikiwa ni uzinzi ikiwa ni fitina ikiwa ni uchawi ikiwa ni uganga ikiwa ni mambo ya yote yanayotokana na mwili haya yote hakuna hata moja itakaoweza kuingia katika ufalme wa Mungu na ninashukuru sana kwa sababu katika scripture hii tumeona kwamba watu wa Mungu hawastahili wa kuogopa kwa vyovyote vile maana unapomfanya Bwana timbilio lako unamfanya Bwana yeye ndiye ngome yako unamfanya yeye ndiye Bwana wako yeye ndiye mwokozi wako Hakuna uchawi wala uganga wala yoyote ile nao kusudiwa kufanywa na mwanadamu itakaoweza kukudhuru ana Mungu ataweza kutafutia njia ya kuweza kuondokea madhara yote yanaoletwa na shetani na wapendwa ombi hili liloomba na Daudi ni ombi la maana sana kwako kwa wewe na kwangu mimi na hivyo ni kusema nyayo zangu zikamana na njia za Mungu na njia na, na ni, ni kusema hivi ya kwamba nyayo zako ikishekana na njia za Mungu hatua zako hazitaweza kuondoshwa Katika series ambayo leo tunataka kuiangalia hapa eh ni, ni inaofuatana na hiyo ambaye ilikuwa ni mganga mchawi nabii ni watu wa Mungu lakini tumeona vile Mungu aliingilia jambo hilo katika siri ambaye leo tunaianza inaitwa nini siris hii ni ya wasi mkubwa uliofanyika pale kando kando ya mto yordan Bishani aliweza kupanda mbegu ya uasi mkubwa na hao watoto wa Mungu wakaweza kuwa na uasi mkubwa na hivyo nataka uweze kuangalia uwasi mkubwa kati ya watu wa Mungu Uliona ya kwamba sasa hao watu ni kwa nini mganga mchawi alikuwa na thamani kuwaraani kwa sababu wao wameweza kupata ushindi mkubwa sana kwa kuweza kuangamisha mataifa kadha kadha ikiwa hata ni taifa lile la Bashani ambaye lilikuwa lina watu majitu ya watu wale walioweza kubabaisha wale wapelelezi kumi yansi ya kwamba wakasema hakuna njia yeyote ile Inchile, na kulidhi nchi ile ama tunaweza kupigana na hawa watu majitu hao waliokuwa kuwa wamejenga mji wao kwa njia ya historia wao waliweza kupeana wa mikononi mwa hawa wana wa Israeli na hivyo ushindi ukaweza kupatikana na ndipo basi eh, mataifa taifa hilo na taifa lile lingine waliokuwa kuwa ikawa sasa ha wamefurahi sana wakaweza kugeuka na kuendelea kumtukuza Mungu na wakaweza kurudi na kwenda katika ka ile mahali walipokuwa wameweka kambi yao kando kando ya mto ya yordani ndipo basi sasa hapa katika bonde hili la la la la, la, la jordani Wana hapo wakijiandaa kuvuka Jordan ili waweze kuingia katika nchi ya Hadi. Na katika bonde hili hii watu wa Mungu waliopata ushindi wa ajabu. Upande wao walikuwa wameweza kupata nafasi ya kuweza kujiandaa sasa vile na wanangojea tu vile Mungu atakavyoandaa waingie na wavuke bahari na wavuke hii mto wa Jordan waingie katika Canaan Unapoangalia katika kumbukumbu kumbu ya Tharati 3 neno linasema hivi ni fungu la tatu kumbukumbu la torati ya torati tatu aya ya tatu wanasema ya kwamba vile bwana mungu alivyopeana mfalme nao mfalme wa besheni wakawapiga waka na wakawaangamiza wote na wakanyakuwa hiyo enji sasa hapa wanangojea sasa wajiandae ili waweze kuvuka e, e, mto huu ipo aweze nchi hii kando ya ile mto kulikuwa na Jericho iliyokuwa imeweza pambo ikapambika na ilikuwa ina palm trees zilizokuwa zimeizunguka hivyo Jericho ilikuwa upande ule ng'ambo ya mto Jordan na ilikuwa inajulikana kama mji wa palm tree unapoangalia katika hesabu na mbili inakuelezea wa, vile walivyokuja wakaweza o, vile wana wa Israeli waliporudi hapo sasa wakakaa kando kando ya mto wa yordan Katika upande wa mashariki kulikuwa na bonde na bonde hii ilikuwa limeenda mairo kadha wakadha katika upande huo wa mashariki na huko ni mahali pia uh, uh, ule mwingine walikuwa wanaona kule ambaye ni jangwa ile kule walikuwa wameranda randa miaka mingi na ndipo basi chedom ambaye nalo lilikuwa ni, ni bonde lilo kuwa pale sasa ama milima iliyokuwa inaleta baridi baridi Ni ambaye ilikuwa inaleta uh, inaleta hali nzuri ya hewa na hapo ilikuwa ina inajulikana ina, ina, ina kama shadow ukisoma katika kitabu cha Hesabu 25 1 verses verses uh, uh, hesabu 25 aya ni ya kwanza basi israeli akakaa sitimu na ndipo basi hapa waisraeli ndipo walipoweza kuweka hema yao na ndipo basi wakakaa hapo lakini uzunguko huko nimejaribu kukuelezea hivyo nchi hii ilikuwa pia ni nchi nzuri iliyowazunguka lakini ilikuwa watu wale waliokaa elia hizi waliweza kuinajisi eneo hii ikawa ninajisi na dhambi za kila aina zilikuwa zinaspendu sehemu zile ndipo basi wana wa Israeli kama vile Bwana alivyo kuwa mewagiza wakae watu wa peke yake Baramu pia alitabiri akasema ni watu wanaokaa peke ya peke yao Wakawa basi wanajimudu katika kukaa kivyao lakini ukumbuke ya kwamba Baramu alipoenda zake nyumbani roho wa Mungu alipomwacha alianza kuanza na kuwazua jinsi atakavyoweza kuangamiza ili aweze kuleta hali ya kuvunja sheria za Mungu ndipo Mungu aweze kutoka kati yao na na, na kama vile neno la Bwana linavyosema ya kwamba mane na watu ambao hawajaamini maana kuna uwezekano wa kuweza kuwavuta na kuwaingiza katika dhambi hivyo hivyo alivyo kuwa amewaagiza wana wa Israeli kwa hivyo kutoka kwa kambi zao na kuweza kuingia kwa watu hawa wengine ilikuwa ni kuingia katika territory za Shetani wakati huu walipokuwa hapa Jordan mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii tena yeye ni, eh, ni ni mtumishi Musa alikuwa anaendelea kuandaa vile watakavyovuka wa Jordan na waweze kuingia katika nchi ya Kanani. Lakini wakati huu ikawa kulikuwa na majaribu yaliowaachia wana wa Israeli ambaye iliweza kuwasukuma mpaka wa ukaweza kuteremsha ile standard yao. Wakaweza kuiperemsha chini katika maisha yao hapa walipo kambi katika eh, kondokando ya Eldan hawakuwa wanashikamana na hawa watu lakini wakati ulipoendelea wakaanza kushikana kusikamana na hawa wa Midiani na wamidiani wake wa, wa, wanawake wa Midiani wakaanza hata kujificha na kuingia kambini hii ya wana wa Israeli lakini Musa kujua jambo hili na hao wanawake walikuwa ni kusudi gani waliokuwa wanaweza kunyakua ama kujifiti na kuingia katika kambi hii walikuwa ni mipango iliyopangwa na Baramu ya kwamba wanawake waweze kujaribu kwa viwote vile wasawishi hawa wa Israeli ili waweze kufanya uzinivu na wanapofanya uzinivu Mungu wao ataweza kutoka miongoni mwao. Manake kumbuka wakati ule alipojaribu kuwarani kule milimani. Alikuwa anasema wazi ya kwamba hawakuonekana na ila wala wa. Hawakuwa na ofu lolote loonekana. Hivyo Mungu alikuwa amewazunguka na Mungu alikuwa ni ngome yao na hakuna adui anza shetani angeweza kuingia. Raana yote ama uchawi ama uganga wowote wote kuingia kambi ya wana wa Israeli maana Mungu alikuwa hiyo ngome yao na ndiyo kimbilio lao lakini sasa walipoanza kutoka nje na kushikamana kana kwamba wanafanya urafiki ukweli ni ya kwamba shetani akapata na mwanyaweza kuingia uh, ndani yao hivyo ndivyo unavyoona wakati unapokaa katika imani na wakati unapoendelea kukaa katika imani unaporuhusu shetani akusawishi siku moja uweze kuanguka dhambini ata kuingiza siku ya pili ata kuingiza siku ya tatu na itakuwa sasa wewe badala ya kuona dhambi zako badala ya kuona uovu wako unaendelea kuona sababu zako za kufanya uovu ule na hivyo ni kusema dhamiri yako inaendelea kuangamia na badala ya kuweza kumlilia Mungu unaendelea kuastumu watu Wapendwa, Hivi ndivyo ilivyofanyika kwa hawa wana wa Israeli Walipokuwa wanaendelea kushikamana na hawa watu ambaye, waliwajua vizuri sana ni watu waovu Na Mungu alikuwa amesema msizikamane lakini wao waliendelea kana kwamba wao ni hodari sana Wakristo ni wengi sana wanaojifanya kuwa hodari wanashikamana na watu ambaye ni waovu mwishowe wanafikiria kwamba watawavuta wa, wata, wata, wata hawa waovu wakuje pande wao na kama ilivyo kawaida ukiwa juu ya meza na mwingine iko chini wewe juu ni vigumu sana kuvuta yule aliyochini mnapovutana utaendelea wewe kuona ndio utakaoshuka Hivyo Mungu anasema mshikamane na watu wasioamini mshikamane kwa njia isiyo stahili na uo na watu waovu maana mnaposhikamana ukweli utaanguka na unapoanguka unaona dhami moja unaitenda unaiendelea unaifanya tena unavunja na unavunja tena dhambi yako na hivyo ni kusema ya kwamba hautakuwa hata ukiona haja ya kutubu utakuwa siku zote unasema ah hio ni sawa tu Iyo ni sawa tu nimeona watu wengi ambayo wametenda uovu na wanatafuta watu wa Biblia wanajilinganisha nao waliotenda uovu wanasema kama fulani atakuwa viguni hata na mimi nimetakuwa kama fulani yatakuwa viguni na mimi nitakuwa na ujui ya kwamba unapojilinganisha hivyo wale walijuta na mambo yale walio yafanya na wakaungama na wakatubu lakini wewe hata kuungama hata kukiri hautaki na unadhania kwamba utaingia kweli si hukumu wala mimi sina haja ya hiyo kiti lakini ninawasihi watu wa Mungu tujiangalie sana maana chochote kile unachokipanda lazima utakuja kukivuna ndivyo basi mpango wa hawa wanawake ulikuwa umepangwa na Baramu ili waweze kulete hali ya kuabudu sanamu katika kambi ya Waisraeli wa na Waisraeli waweze kufanya uzinivu na wao na wanapofanya uzinivu Mungu atatoeka Mwanzo walianza kujifanya kana kwamba ni marafiki kidogo kidogo tu. Lakini kulingana na mashauri ya Baramu wao wakaweza kutengeneza karamu kubwa. Na ikaweza kupangwa ya kwamba huyu Baramu kwa maana wa Israeli walimjua kama kama nabii aende awaalike katika karamu hii ya kuabudu miungu na kufanya anasa za aina yote na kwa kweli alienda na akaweza kuwaita. yeye mwenyewe Baramu huyu mganga mchawi nabii wana wa Israeli walikuwa wanamtambua kama ni nabii wa Mungu na wakaungana na yeye na wakuja wakakuja katika karamu hii na walipoingia katika karamu hii Wakawa wameingia katika territory ya shetani na walipoweza kuletewa ngoma za aina yote na vinywaji vya aina yote na wakawa walevi watu wengi wakaanza unajua pombe inaondoa aibu pombe inakuonyesha ya kwamba wewe ni hodari sana pombe inakuonyesha kwamba unaweza kufanya hii na ile ulevi ni kitu kibaya na unaona ulevi sio ule wa pombe tu kuna watu wanaolewa na hali ya uovu uzinivu mtu anaona tu asipofanya uzinivu hawezi kufanya lingine mtu anaona tu asipokufanya wizi mtu anaona tu hata kama hako amelewa na mambo ya uganga uchawi Hawezi kuishi bila hirisi. hata kama ni mzee wa kanisa hata kama ni mchungaji hata kama ni dikoni wa kanisa ama dikonele analewa na ulevi wa kuwa na hirisi za uganga na uchawi na ndipo basi hawa nao walipoenda karamu hii wakaweza kula ya kula kirio miungu hii wakakunywa na kaweza kupumbazwa na nyimbo hizi za kishenzi na wakaweza kufungwa macho na ulafi wa aina yote na wakawa sasa wamelewa walipoingia katika hali hii wakaweza kuvunja ile ngome na wakaweza kuvunja ngome ile iliyokuwa inaendelea kutunza ile dhamiri zao na wakaingia katika uzinivu kikitiko kubwa wakaanza kufanya uzinivu na wanawake wa midiani na wale waliokuwa wanafanya haya ni wale waliokuwa hasa wakuu wa Waisraeli Unaposoma katika hesabu 25 Inasema hivi Aya ya pili Wakuwa walialika hawa watu wale na wanywe pamoja nao sadaka walio waliozichinjia Mungu miungu yao na Waisraeli wakala Na hii sumu ilipoingia kwa wakuu basi iliweza kutapaka katika kambi ya Waisraeli wote na wakaanza wote kuingia katika sasa mataifa haya na kuweza kunyakua wanawake walio watamani wakaendelea kufanya uzinivu na inaelezewa ya kwamba unajua eh, wakuu wakianza kufanya kufanya jambo lolote lile hawa wengine wanaona kana kwamba sio dhambi hivyo wote wakaweza kuvunja kuta zilizokuwa zinazunguka kulinda dhamiri zao wakawa sasa wanaona kana kwamba ni kawaida Biblia inasema ya kwamba Israeli akajiunganisha na miungu hii ya kwa watu ndipo Mungu alipoona Israeli amejiunganisha na Baal Yori huyo ni Mungu Baal iliyokuwa naitwa baal, baal biori ikawa sasa ana lingine Mungu bali ni kuweza kuacha Wakati Musa alipofahamu ni kitu gani kinaoendelea alijua ya kwamba wameingilia mambo ya nasa za aina yote ulaji ulevi uzinivu na kila jambo wamelitenda hapa Musa alishangaa sana Wakati mganga huyu mchawi Balamu alipojaribu kualani na kuwaroga na kuwekea kila aina ya uchawi, haingeweza kuingia. Lakini sasa Hapa. waliweza kuingia katika umaraya wa watu wa Midiani na walipoingia katika umaraya na wanawake wa midiani Mungu akaweza kuondoka kati yao. Kome yao ikaweza kutoka. Ulinzi wao ukaweza kutoweka. Na hapa sasa shetani akawa anaweza kuingia katika njia zote. Anaweza kuingia kutoka mashariki, magharibi na na, na, na, na na kusini na kaskazini wapendwa unapoangalia katika maisha ya Ukristo hivi ndivyo shetani anavyoendelea kutu, kutusawisi kila wakati unakubali dhambi moja inaingia ndani yako unakubali inaingia mara ya pili unavunja ule ukuta wa dhamiri yako unaona ile sasa sio dhambi tena na unaendelea kukaa ukiwa unadhania kwamba bado uko katika safari hawa waliweza kuruhusu moja ili tatu ikaingia na ikawa kana kwamba ni, ni kana kwamba ni, ni vizuri tu na walipokuwa wanaendelea hivyo Mungu akawa amehuzunika na jambo hili na yeye aliyekuwa ngome yao yeye aliyekuwa mlinzi wao akaweza kutoeka na alipotweka ni jambo gani wapata Wapendwa unajua Mungu wakati anapokasirika anapofanya anapokasirika kitu kimoja anafanya ni ya kwamba utan ya kwamba mtu fulani amebadilika ndio unaona katika maisha ya Ukristo kuna wengi sana walio na sifa nzuri sisi walivyoweza kutunza ukristo lakini unashangaa wanapokuwa wanapofika mahali fulani unashangaa kweli vile wanavyoteda ni wao nataka nikwambie sio wao waliweza kuinkuruhusu shetani akaingia pepo moja ikaingia sasa wanakuwa na mapepo wanafanya kabisa kipekitani na hivyo isipokuwa ni kwa rehema na neema za Mungu zilio nyingi mtu akiweza kujirudi na aweze kuona ya kwamba kweli mimi nimetumika ina uwezekano wa mtu kupotea tele Hawa walikuwa ni watu ambaye hawangerogua walikuwa ni watu ambaye hawangefanyiwa uganga mganga mchawi Baramu alijaribu kwa vyovyote vile lakini hakuweza kuarani, hakuweza kufani, kupata hata hata hata tone moja la dhambi ndani yao. Walikuwa wameongoka kwa sababu ya kuona ushindi wa Bwana. Wewe na mimi ni mara ngapi Mungu ametufanyia mambo makubwa? tunaendelea kushangilia na kumsifu tunaendelea kumtukuza na tunapoendelea kuenjoy baraka ya Mungu tunasahau ya kwamba ni Mungu ametufikisha mahali tuko tunajiona sisi na wakati huo tunapokuwa na kiburi tunapokuwa na ubinafsi shetani anachukua usukani na anaendelea kututumia bila sisi kujua Mungu alistushwa sana na wana wa Israeli. Baadaye ameweza kuwafikisha mpaka Jordan. Wako karibu sana na kuingia katika nchi hii ya ahadi. Na ndipo basi Mungu alipoondoka, wapendwa kitu kiliofuata ni nini? Ni kwamba Mungu alileta pigo. Pigo hii ambalo liliingia katika kambi ya wana wa Israeli na maelfu wakaweza kuangamishwa na pigo lile na tauni ile na ilipowaangamiza wote wakakufa wengi sana wakakufa na akasema kwa Musa ya kwamba ninataka uanze na hawa wakuu hawa hawa walioweza kwenda kufanya uzinivu huu wakijua kabisa na ndiyo wakuu nataka uanze na wao na ndipo basi Musa akaagiza kitabu cha hesabu 25. Unapoangalia katika aya 4, Musa akaambiwa na Bwana, "Chukua hawa watu wako, warundike ili hasira ya Bwana iweze kuondoka." Na Musa akawambia wale watu wa Israeli, "Waamuzi wa Israeli ila mtu aweze kuuwa wenzake walio jiangamish jiangamishi na hawa wanawake wa wa wa bidiani wa, wa, wa, wote walio shiriki katika hali hii ya kumkashifu Mungu waku wote hawa aweze kuuwawa na watu wote kwa sababu waligundua dhambi iliyoingia hapa na pigo hili nimekuja kwa sababu ya hiyo wakasikia kwamba hiyo ni uamusi kulie weza kukubaliwa wote wakarudikwa na kawekwa katika kambi hiyo kila mmoja akaona wakuu hawa wote wameweza kuangamizwa kila mmoja akakimbia katika hema yake akiendelea kulia mbele ya Bwana na kuungama madhambi hii ndipo basi Kitu cha ajabu ni ya kwamba mwenye dhambi anapokolea ndani ya dhambi hata ukimuelezea yeye anajiona ni mwerevu sana na anaona wewe ni mjinga. Wakati walipokuwa wamekutanika katika hema wanaendelea kulia na hiyo pigo nalo linaendelea kufanya kazi yake. Na wale wale ma, ma, ma, ma, mahakimu wanaendelea kuhukumu wale walioweza ond sana katika dhambi hii inaoweza kujulikana kabisa katika historia ya wana wa Israeli uasi mkubwa uliofanyika katika mto yordan yaani hali ya uzinivu huu mkubwa ndipo basi wakiwa wanaendelea kulia na ku, na, ku, na kujiangusha mbele za Mungu wakimulilia Mungu mtu mmoja ambaye alikuwa na sifa katika uh, sehemu hii katika kambi hii ya Waisraeli yeye akakuja na maraya watu wako kwa, kwa kambi wahema pale wanalia wanaomba msamaha mwingine naye anatoka huko alikuwa anaitwa Zimli akiwa amelewa, akiwa na mwanamke mumidiani, akaweza kuona watu wote wako frustrated kule akaona hawa wajinga sana na akaweza kuingia kwa kambi akiwa anashikamana na huyu maraya na ndipo neno linasema ya kwamba akajidai akiita dhambi ile ya kwamba ni ni, ni ni ni ni ni ni ni ni Sodoma ukweli ni ya kwamba kwa sababu ya ulevi alisema hiyo nana rema kwa sauti ya kijibosi. Hii ni dhambi ya, ya ya Sodoma. Akaweza kujitukusa katika dhambi ile, zile ya waharaiki ya watu. Na ndipo basi akaenda na akaingia kwa hema ile yake. Watu anamuona tu anatembea tu akijidai na anaingia kwa hema yake. Na yule mwanamke ili aweze kufanya uzinivu Unapoangalia katika kitabu cha hesabu tano haya sita Watu wanalia na wako pale frustrated na wanajaribu kuungama dhambi hii na huyo mwanamme amekuja na mwanamke mumidiani na ameingia kwa hema yake ipo watu hata wanashangaa tutafanya nini Musa yuko pale mbele ya Musa Musa yuko pale na wa mahakum, maha, mahakimu ndipo neno linasema mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaweza kuinuka kana wote walikuwa wanalilia Mungu Lipo neno linasema mtu mmoja akatoka katika umati anaitwa fin, fin, Finehi. binaf Finihas akaweza kuchukua m, akaweza kuchukua kuchukua uh, Javrin ama m, m, m, mkufu mkufu mkufi mkufu ah hiyo nini na ndipo basi akaenda akafuata yule mwanaume na akaweza kuwadunga na mkufu huyu na mkufu kia uh, uh, uh, huu mkuki akaweza kuadunga wote mwanamme ule na mwanamke, akawadunga wote, wakaweza kukufa hapo hapo. Ukisoma katika kitabu cha Hesabu katika kitabu cha Hesabu hiyo 25 aya 7 Alipoona jambo hilo, alitoka katikati ya mkutano mkutano akaweza kuwafuata polepole pole. akachukua fumo akaweza kuwafuata ndani ya nyuma ya, ya hema na wote wawili aliwadunga mara moja hivyo ali, wakuta wanaendelea nakitedo, icho, icho, na kitendo hicho hicho na ndipo akaweza kuwadunga wote mpaka chini akawaangamiza na jambo lile ya kwamba alipofanya kija, kitendo hiko. mwanamme huyu muisraeli ambaye aliitwa Zimri na huyu mwanamke mumidiani, ni wote wawili wakakufa jambo lile likamfurahisha Mungu Watu wote waliokufa pale katika kando kando ya mto Jordan walikuwa ni watu ishirini na hiyo ndiyo ilikuwa hesabu yao. Kwa sababu ya kipendo kiliofungwa na mtu nabi. aliyoitwa Nabii. Mtu aliyekuwa Nabii wa Mungu aliyoitwa Baramu aliona hawa watu wote 24000 wakikufa kwa sababu ya uasi, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya kuasi Mungu. Mungu akatoka aliyekuwa ngome yao. Na hata na mimi na wewe mpendwa wakati mwacha Mungu na tunaenda njia zetu, Mungu anatuondokea na hatuna ulinzi. Na shetani ana uwezo wa kutupendea uovu wote lakini tukidumu ndani ya neno na neno likidumu ndani yetu hakuna udawi hakuna uganga hakuna rana inaweza kuwapata watu wa Mungu kumbuka Yesu mwenyewe alipokuwa hapa duniani kitabu kile cha Yohana 15 aya ya 4 ya tano na ya sita mpaka ya saba anasema ya kwamba mimi ni mti, mimi ni msabibu mwema na nyinyi mko matawi na kama vile tawi haliwezi kuzaa lidipoka unganikanika na mti hivyo ndivyo nyinyi na nyinyi amwezi kupata kufanya lolote msipokaa ndani yangu na ndivyo akasema basi kaeni ndani yangu na neno langu likaa ndani yenyu na lolote lile mnalo lihitaji obeni nanyi mtapewa wapendwa na sakala, hapa niweze kuwaambia ya kwamba kuna nguvu ya maombi katika mambo unaoendea amba na Mungu atakupatia ushindi. Kuna nguvu ya maombi. Tunapokaa katika neno la Mungu na tunapoomba kuna nguvu na ushindi kupitia kwa maombi. Mungu wetu aendelee kutulinda na kututunza na kutuhifadhi. Tunapoendelea kukaa katika neno tunapoendelea kukaa katika maombi na tujue ya yakwamba neno litaendelea basi tukae ndani ya hili neno na hili neno likae ndani yetu ili linapoendelea kusimama na sisi tuweze kusimama hasa wakati huu wa mwisho bwana athiwe ningependa niweze kutamasishia hapo amaana maana saa zangu zimeisha lakini series hii tutaendelea nayo baka tuweze kuimalisha. kuone vile Mungu atakavyoweza kufanya na hawa watu waliosalia baada ya watu 2029 kuangamia. Hebu Mungu akubariki mpendo wa msikilizaji wangu kila familia ambayo imeafikirishwa siku hii ya leo. Uweze kubarikiwa, Mungu wetu awatende mema, Mungu wetu aendelee kuwa pamoja nanyi na neno liweze kukaa ndani yenyu isimame imara, aliwawezeshe kusimama imara wakati huu wa kufunga historia ya dunia. Hebu Mungu atubariki na kama ungependa hili neno likae ndani yako daima milele na hilo ndilo ombi lako unalo liomba msikilizaji wangu popote pale unaponisikiliza. Hebu nyote tumnyekee mbele ya mwenye hili neno analo ambalo linatosha na yeye ili tuweze kumwomba. Tuombe. Baba mtakatifu Mungu wetu nao tupenda sana wewe ulie kwako wewe ulioko na wewe utakao kuwako. Tunawingi wa shukurani kwa ajili ya ulinzi wako. Tunawingi wa shukurani kwa ajili ya pendo lako la ajabu nalo tupenda nalo. Hii ya kwamba hata tunapoingia katika ushiritina hata tunapoingia katika dhambi, bado unaendelea kutupenda. Na hivyo baba tunakuomba roho wako mtakatifu aendelee kukaa ndani yetu aendelee kutuongoza hatua kwa hatua aendelee kutushika mkono aendelee kutufundisha na aendelee kutuombea ili ndua zetu zikapate kibali mbele zako wasikilizaji wetu popote pale wanapoendelea kutusikiliza ninaweka wakfu mikononi mwako ila familia ambaye imeakilishwa mahali hapa hebu bwana uendelee kutubariki zote na hasa neno lako lidumu dani yetu ili litakapokuwa linaendelea kurudi nyumbani na sisi tuweze kuwa miongoni mwa wale watakaodumishwa na kuishi pamoja nawe milele asandi kwa kusikia ombi hili tubariki na unapotubariki tubariki radio hii ya Baguzi Global Radio na tunaomba kupitia kwa jina la Yesu mwokozi wetu amen Duhu mpendwa, naamini kwa umebarikiwa na makana ya siku jyao ukipenda kufikia mchungaji ni 253 sita, sita sufuri 253 213 6060 hadi baada wakati mwingine majina ni urino na Aneno, alipata <mimu> go oh.